Men det är bara för att det är ett gammalt papper. På påsken är många lediga från jobbet och äter god mat. Dagarna i påskhelgen heter långfredag, påskafton, påskdagen och annandag dag påsk. Långfredag.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 för i tiden var långfredagen en allvarlig dag. Allvarlig är motsats till glad. Inte, inte, gråt, inte att man gråter, men att man inte skrattar. Man är allvarlig. För i tiden var långfredagen en allvarlig dag. Affärer och restauranger var stängda. Nu är långfredagen en vanlig dag. Ja, Nästan vanlig får man nog säga, för det är en röd dag. Så många affärer har stängt ändå. Man får titta på affärernas dörrar, för där står där står inte lördag, söndag och måndag utan där står alltid långfredagen då har vi öppet så påskafton, alltså lördagen då har vi öppet så och så påskdagen, alltså söndagen då har vi öppet så och så och annan dag påsk, alltså måndag är en röd dag också då har vi öppet så och så som man får alltid tänka, det är samma dagar varje år. Det är alltid fredag, lördag, söndag och måndag som det är påskdag, påskhelgen. Nu fortsätter vi. När det är påsk kan man säga glad påsk. När det var jul så har man god jul. När det är nytt år så har man gott nytt år. Men när det är påsk säger man glad påsk. Och när det är missommar, midsommar som svenskarna firar mycket i juni missommar. Då säger man trevlig missommar. Trevlig missommar. Men påsk då är det glad påsk. Vi fortsätter. Och om man vill kan man skicka påskkort eller påskbrev till vänner eller familj. Nästa sida. När det är påsk gör många fint i husen med påskris, påskfjädrar och kycklingar. Påskris är kvistar av trädet björk. Alltså kvistar som inte bladen har kommit ut på. Ser man sätter in det i vatten så börjar börja bladen att växa ut. Detta gör man för att visa att på påsken då börjar livet komma tillbaka. I naturen igen. Trädet björk. Det är det trädet som har en vit och lite svart stamm. Inte brun stam som går ner i marken utan en vit och lite svart stam. Påskkärringar är flickor eller pojkar som klär ut sig och går runt till husen på skärtorsdag eller på påskaften. skärtorsdag glömde vi säga innan det är dagen före långfredag alltså på torsdagen i den veckan i påskveckan på torsdag skärtorsdag skära betyder att tvätta sig eller att tvätta att rena sig Man ville rena sig eller tvätta sig på torsdagen för sen var fredagen en, en röd dag Så skär torsdag lång fredag påskafton Påskdag och annan dag påsk. Vi går vidare. Nu var det om påskkärringar. Och en kärring är egentligen en gammal kvinna som man klär ut sig till en gammal kvinna. Eller ja, och nu fortsätter vi om det. Efter ordet påskafton.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 Om man har en stor sjal på huvudet, då kan det heta en huvudduk eller en sjal. På bilden är det en liten sjal. De brukar vi kalla för en schalett. Nästa sida. På påskafton får barnen ägg med godis i. De äggen är gjorda av papp. Papp är hårt, papper. Papper som är hårt heter papp. Man äter riktiga ägg också. Först målar man äggen i olika färger. På påsken äter man god mat. Många äter sill. Många olika sorters sill. Lök sill och senapssill och sill och, och kryddsill. Det finns många olika. Ägg, köttbullar, potatis, lax grönsaker, bröd, kött och ost. Det är nästan samma mat som man äter när det är jul. Det är festmaten. Vi fortsätter. Barnen dricker påskmust. Påskmust. Det är samma som julmust, men man skriver postmus, påskmust istället. Och vuxna dricker på påsköl och snaps. På nästa sida så ser vi en påsktallrik först. Med fina smörgåsar, med påsk. Sen har vi en skinka och ost. Påskmust. Påsköl. Och sen finns det tre stycken flaskor med snaps. Och de små glasen där nere. Snaps är alkohol. En slags sprit. Men man dricker bara lite. Alltså i väldigt små glas.